Benvolgut, Ràdio Lliure Ullent del 2085. Per qualsevol casualitat, remenes per internet, trobes el bloc de la fleca, et sorprens i cliques en aquest podcast. Molt bon dia. Em sento molt cohibit. Tu portes un vestit molt diferent de la moda del meu temps. També el teu servei segueix una moda diferent. He començat ja tres vegades, cada vegada amb un altre tema, cercant un punt de contacte. Cada vegada l'he de deixar anar, no ens entenem gens. Deixo ser massa petit, estic amb el meu temps fins al coi. Apenes puc treure una mica al cap per damunt del fluviòmetre del meu temps. Ho veus? Ja ho sabia, ja et comences a riure de mi. En mi tot et sembla passat de moda. La meva manera de parlar, el meu vocabulari, la meva actitud... Però no em passis la mà per l'esquena, que no m'agrada... Intento en va explicar-te com ens anaven les coses, el que passava, però res. Somrius, la meva veu ressona impotent des del passat, i tu ja ho saps tot. Vols que t'expliqui què commou la gent del jugarret del meu temps? Que et parli de, de la crisi econòmica? De l'estrena d'un espectacle? De Lionel Messi, potser? O, o, o potser d'Irak, de, de d'Aguantànamo? Tu et creus que tot és bufar i fer ampolles i de tant bufar s'aixeca una polseguera que no et deixa veure el que tens al davant. Vols que t'aduli? No en sé. Evidentment no heu resolt la qüestió energia nuclear o energies renovables. La humanitat no resolt les qüestions, sinó que la sarracona. Davant segur que per a la vida diària teniu 300 màquines més que nosaltres, màquines que no serveixen per a res, però pel que fa la resta sou exactament tan necis, exactament tan llestos, com ho som nosaltres. Què n'ha restat de nosaltres? No cal que remenis en la teva memòria, en allò que vas aprendre a l'escola. Ha restat el que ha restat per casualitat, allò que era tan neutre que ha subsistit. D'allò que és realment gran, aproximadament la meitat, i per això no s'interessa ningú, només una mica els diumenges al matí, al museu. És com si avui hagués de parlar amb un home de la guerra de successió. Què? Com va això? Devia fer molt de vent al setge de Barcelona, oi? I coses així. Ni tan sols puc tenir una conversa elevada amb tu per sobre els caps dels meus contemporanis, seguint aproximadament la cançoneta «Nosaltres sí que ens entenem, perquè tots ets un progressista com jo, eh?» Ah, ben volguda, tu també ets una persona del teu temps. Com a màxim, si jo quan dic Barack Obama, tu has de fer memòria per recordar qui era, ja ara em fa riure per sota el nas, no et pots arribar a imaginar com n'està d'orgullosa la gent que m'envolta pensant en la seva immortalitat. Bé, deixem-ho estar. Això, a més, ara Déus voler anar a esmorzar. Molt bon dia. Aquest podcast ja s'ha tornat ben groc. Groc com les dents dels nostres jutges de primera instància. Ho veus? Ara l'MP3 se'n i no avança. És clar, és tan vell. I ho a Déu o com dimoni s'anomeneu la cosa. No devem tenir gaires coses per comunicar-nos nosaltres, la gent mediocre. Hem consumit la nostra vida, el nostre contingut ha passat amb nosaltres. La forma ho era tot. Bé, encara, encara et vull donar la mà, per mantenir les bones maneres. I ara te'n vas, a continuar la teva cerca per internet mentre esmorces. Però abans encara et diré una cosa. Vosaltres tampoc no sou millor que nosaltres, ni que els nostres antecessors. Però gens ni mica. Gens ni mica. Senyores i senyors, aquí comença la fleca. Tot explota, ve el cap o per la pota. Tu explot, pag la tet o pag la pat. Alimenten molles Ja volem el pas sencer Vostra raó va desfent La nostra esforça creixent Les molles molen el vent Diuen, si no et donen preix No estelladres dir amén Quan la suor del que fem no l'eixuga el que rebem, mullant el dia ens l'apren. És qüestió de saber clar, fins quan hem de treballar, per el sou que ens fan guanyar, per el sou que ens fan guanyar, llavors ja podrem jutjar el que vol dir explotar. Conscients de l'explotació, no hi haurà més solució que aprofitar l'ocasió i allò que es diu amb passió per valer nostra raó perquè ja no ens alimenten molles ja volem el pas sencer Vostra raó es va desfent la nostra esforça creixent Mol poln al vent Les molles volenn al vent Les molles poln Molt bon dia, això és la Fleca, jo sóc Joan Pere eh, d'aquí del barri de, us en, estem a ràdio RCK, el 107.1 FM també ens podeu escoltar atenció perquè això és novetat ens podeu escoltar a través de, de moment del blog de Radio però també tenim una pàgina en construcció que de moment funciona el reproductor de la ràdio, per tant també ens podeu sentir per allà, que és www.radio.rsk.info eh, Des del Turó de la Peira avui dissabte, un dissabte amb sol, un dissabte amb una temperatura primaveral, la Fleca. A continuació, després de la Fleca, a partir de la 1, podreu escoltar evasió Alternativa amb el company Andreu, que avui porta un grup que no recordo com es diuen, Calèndula, em sembla, Calèndula. Doncs bé, eh, avui és un programa especial, esa especial no perquè estigui sonant Astor Piazzolla de fons, que també, sinó perquè avui tinc una mala notícia i és que no hi haurà connexió amb Berlín. Avui no podrem escoltar a la Sonia Moritz fent-nos referències a notícies. A eh, la Sònia eh, li, han sortint, li han sortit eh, altres plans i, i bé, avui estic jo només de flaquer. Miraré de, miraré de, de que no es noti gaire l'absència la, la, de la Sònia. És complicat. De totes maneres, eh, pels fans de la Sònia Moritz eh, no canvieu d'emissora perquè cap a, quan faltin 10 minuts cap a les 12 atenció hi haurà, hi haurà, podreu sentir la veu delicada de lasònia fent-nos parlant-nos de, la, Sònia, eh, fent -nos, parlant -nos de eh, la qüestió nuclear. Abans de començar amb la secció del Pa No de cada dia eh, doncs dir-vos que avui hem obert el for amb un text del 1926 que que que és de Kurt Tuholski, un, un escriptor berlinès i que podeu trobar en el llibre entre laI i el demà. Uh, L'he adaptat una mica adaptant-lo a les circumstàncies però però bé m'ha semblat força adient per començar el, el programa d'avui. bé jo crec que sense més delació i no em vull deixar res a veure. Eh... ah sí, eh, important avui a partir de les 12 tindrem a Salva Torres eh, membre i activista social de Nou Barris és eh, una persona qui, de qui ja hem parlat, hem, hem anomenat diverses vegades per la seva relació amb 500x20, l'associació per un lloguer assequible i 100% públic i, i bé, a partir de les 12 el tindrem en una altra ordre de coses també comentar-vos eh, els problemes que hem tingut amb, amb, amb, amb l'arxiu d'àudio de la xerrada que es va celebrar el passat, eh, la passada setmana en homenatge a dones que han fet barri el van penjar al Wordpress de la ràdio, però per una sèrie de problemes que se'ns escapen, eh, s'escolta com el cul. De totes maneres, ja estem treballant per solucionar-ho i, i que aquesta xerrada força interessant, en homenatge a Pilar Espunya i d'altres dones, eh, es, pugui, es pugui consultar i es pugui escoltar sense cap tipus de problema a, o al blog o, o ja directament a la pàgina web i, i a l'emissió 24 hores de, de Ràdio RSK. Doncs bé, dit això, eh, comencem amb, amb la secció del Pa Nostre de cada dia i i a veure de què us parlaré avui. A veure quin pa us faig. No sé jo, eh, com sortirà. El Pa Nostre de cada dia. Al Pa Nostre de cada dia. El Pa Nostre, al Pa Nostre de cada dia. De cada dia. Pa Nostre de cada dia. Ansonia Morit i Joan Perat. A veure, a veure, eh, per on començar? Doncs pel principi, com s'acostuma a fer en aquests casos. Aquesta setmana, el, el passat dijous 17 de març, Fa dos dies, a les 9 del matí, hi havia convocat, com us vam anunciar la setmana passada, un esmorzar solidari per mirar d'evitar el desallotjament del taller de bicis al carrer Joaquim Valls, número 137 o 147. Ara tampoc ho tinc gaire clar. Però bé, el taller de bicis és un lloc emblemàtic del barri. Ja vam parlar de, de les funcions que fan de promoció de comunitària, de, del veïnatge de, del barri i també de l'activitat que fan, que és ensenyar a arreglar bicicletes. És, és una qüestió que, que, que, de fet, és molt difícil trobar-li pegues, perquè qui no vol anar amb bicicleta simplement no ballar i si tens bicicleta, doncs mira, ja tens un lloc on socialitzar-te, conèixer mogudes del barri i, a més, eh, eh, aprens a arreglar la teva pròpia bicicleta, la qual cosa, com dic, és molt complicat trobar-li pegues. No obstant això, com, com ja sabeu, moltes vegades hi eh, ha razones que el corazón no entiende. Eh, com, com, com us vam comentar, hi havia aquesta ordre de desallotjament i aquest dijous eh, Ràdio RSK va anar en solidaritat i també per cobrir l'acte, a veure com es desenvolupava, eh, al carrer Joaquim Valls, al davant del de, de, taller de bicis. A continuació... Us passaré una sèrie d'arxius que vam enregistrar allà, tot estant amb la convocatòria, a l'esmorzar solidari. Eh, començarem per una explicació de la història del, del taller de bicis i que ens l'explica el company Gesse, eh, espero que no sigui un problema dir el nom, eh, en, en fi, no el repetiré. I, I bé, uh, l'escoltarem i, i així podreu, la gent que no sigui del barri, que ens estigueu escoltant, podreu veure quina moguda és aquesta de, del taller de bicis i a què, a què es deu. Endavant. Vinga, El taller d'autoreparació de bicis de Roquetes Verdun ho porta a un col·lectiu que es diu Col·lectiu Viciosos. El projecte va començar doncs, al voltant de sis anys que després d'estar fent tallers d'autoreparació de bicis amb els xavals i amb ciclistes al carrer, es va decidir entrar en un solar que només li quedava la façana, que està al carrer Joaquim Valls 137, 147, no me'n recordo certament de, del número, i bé, una miqueta va ser una proposta de veïns i de gent jove del barri per tal de tirar cap endavant aquesta proposta amb, amb una idea de de punt de trobada on el que podies tenir gent que coneixia la mecànica de la bicicleta, podies tenir eines i podies tenir recanvis de segona mà que et permetés arreglar-te, que pogués aprendre i que sobretot poguessis compartir. Sempre s'ha funcionat sense, sense diners, tot ha estat mitjançant el vescanvi, mitjançant el truque, amb aquesta lògica d'una economia diferent. S'han fet tallers per joves, per infants, s'han fet activitats al barri, s'ha treballat amb molta coordinació de manera comunitària doncs, amb educadors, amb casals de joves, amb l'associació de veïns, bueno, per mirar de tirar cap endavant una proposta sobretot comunitària. No? La bicicleta agafa molt protagonisme com una eina que et permet formar-te, conèixer un ofici, tenir un primer contacte amb, un, amb, amb una manera de treballar i després per poder moure't, no? per poder apropar-te als jocs i fer i, i desfer. En definitiva és això, i ara ens trobem que l'empresa Ginko Biloba i Constrac doncs, bueno, ha portat cap, a terme, cap endavant tot el tema de denúncies, va fer una denúncia per lo penal, va haver-hi un judici que vam perdre... I ara han fet un judici per lo civil, que és el que avui a les 10 menys 10 s'espera l'arribada del secretari judicial per fer el, el desallotjament. I, I la convocatòria aleshores? Sí, avui a les 9 s'ha fet una convocatòria des del taller per ajuntar-se al màxim de gent possible per protestar i no deixar efectiu aquest desallotjament per poder evitar-ho i poder continuar amb el projecte. Molt bé. Doncs molt bé, efectivament. Aquesta és l'explicació que ens va donar el Jesse. Com heu pogut escoltar... Eh, ostres, he tornat a dir el nom. De debò, espero que no sigui un problema. Eh, doncs bé, tampoc se'n recordava del número de, del taller a Joaquim Valls. De totes maneres, hi ha un grafiti d'una iaia molt simpàtic i és inconfundible. Per la gent que ens estigueu escoltant i us vulgueu apropar, és Joaquim Valls, gairebé a tocar de Via Fabència... I, I bé, no té pèrdua, no té pèrdua. Hi ha un, hi ha un fantàstic grafiti, com dic, d'una iaia en bicicleta. Uh, ara escoltarem una entrevista precisament a un membre del col·lectiu Viciosos, tal com ens, tal com ens explicava aquest company que ha parlat ara fa un moment. Bueno, són les 10 i 5, uh, el propietari està per aquí els paredes contactats pel propietari també, estem esperem que vinguin les furgos per... o que no vinguin millor i que marxi el propietari, però tot indica que un moment o altre arribaran i... i bueno, mentre parem tenim aquí un membre del taller de bicis que, que obre, que acostuma a obrir, que està a l'actualitat al dia a dia del treball del taller de bicis, d'autoreparació de bicicletes d'aquí de Roquetat Verdum i volíem veure que ens expliqui una miqueta el, el dia a dia i del taller de bicis. Bueno, el día a día, en estos últimos tiempos, son dos días a la semana, martes y, y viernes. Los horarios ahí también de 5 a 9 como taller y, y lo más interesante las tertulias quizás que se generan después de las 9, los after-taller, de los cuales a veces no abro taller pero siempre me quedo a las tertulias por lo menos. <risa> y, y bueno, más o menos el funcionamiento del taller va de un grupo de usuarios de últimamente que va de entre las seis personas hasta las 12 personas, 15 personas más o menos, la última semana y de todo, desde chavales hasta gente adulta, gente del barrio mucha gente de, de Latinoamérica últimamente mucha gente de Ecuador que viene va a arreglarse la bici, mucha gente que pasa por ejemplo, preguntan si acá se hacen arreglos de bici y decimos no, que cada uno se lo arregla y ahí algunos se van pero varios se quedan al saber que están las herramientas ¿no? Bueno, pero con un buen funcionamiento y... Digo, no sé Las herramientas siguen ahí estando buenas eh, La caja de herramientas Seguirá por otro lado no están faltando en este momento Troncha cadenas <ríe> Alicate de sujeción Y aceite <ríe> Así que si hay alguien escuchando ahí que quiere aportar a la cadena itinerante O sea, a la caja de herramientas itinerantes Que ahora existirá Y Bueno, ya no queda material dentro del taller, ya todo casi que se ha sacado. Y quedan unas ruedas aquí afuera del, del taller en la calle Joaquín bar Si quieren venir a pillar unas ruedas es el momento porque están sujetas solo con, con alambres. Seguramente desaparecerán esta tarde o noche. Y nada, también funcionando con otros talleres. En uno que estaba, bueno, Sense a Friends, que antes estaba en la ópera, luego estaba en Cambias. Ahora están en, en Hospitalet, de Lastillo. Hasta. Había ese otro taller ahí, con, bueno, casi todo lo que aprendí de bicicleta lo aprendí vicioso y no sé. Muy bien. O sea que tenéis pensado continuar trabajando en el tema de autorreparación de bicicletas en otros sitios o, o, o qué? Bueno, las herramientas están, las ganas están. Una idea como primordial es mantenerlo en el barrio, porque existe el taller de, de bici allá en Hospitalet, pero también la idea entonces mantener un, un espacio así en, en No Barrios o bueno, una cercanía, no sé en este lado de la ciudad de momento ni un plan y tampoco si era plan lo comentaría un medio tan abierto, pero ya sabrá saber qué, qué, se, qué se propone lo importante es que este no es el primer taller ni será el último, este tipo de cosas y, no sé, y la forma organizativa del taller de bicis cómo os organizáis cómo os, cómo os financiáis, cómo no sé, un poco explicar cómo ¿Cómo estáis organizando últimamente? Bueno, una de las cosas que me gusta de un proyecto social como el taller de bici es que es sumamente práctico y al final cualquier organización o, o las palabras en el fondo como que tampoco sirve mucho, ¿no? Lo que más sirve es estar abriendo. No sé, ahora por ejemplo tengo la... Como el, el, no sé, pienso en que hoy es el día del desalojo, ¿no? Pero que es un solo día y, y todo lo que se ha hecho a largo de estos cinco años es como ¿no? lo importante y... Y lo cual, bueno, la organización es principalmente en los momentos de taller y alguna que otra vez que hemos hecho asamblea, pero bueno, muchas menos de las veces que se ha abierto el taller, que son las principalmente que destaco, que es como el proyecto social llevado ahí a la, a la práctica completa. O sea, no, las palabras no sirven de nada acá, ¿no? Y bueno, un poco las herramientas se, han, se sacan de distintas partes. Alguna vez, por ejemplo, en la foliada, ¿no? Ahí se, hubo un presupuesto para comprar herramientas y hacer los talleres ahí en Galicia. ¿Qué? luego también la rifa de alguna bicicleta, durante alguna fiesta del barrio, también alguna fiesta y comida que hemos organizado con el taller, aquí mismo en la calle Kimbals, afuera. Y bueno, tampoco poco es que se necesita mucho para pa funcionar, así que básicamente la herramienta, y que es lo que hay que comprar sí o sí, ¿no? y elementos que se van gastando, y también bueno el aporte de, de gente que trae una bicicleta, que no anda, entonces se le sacan los frenos, se le saca todo lo aprovechable, Y así, no sé, yo voy por la calle, veo una bicicleta que está vieja Lo voy sacando los frenos, los pedales, alguna cosa que sirva Y ahí como para que sirva el material La idea es que el ciclo de vida De los materiales puede ser mucho mayor entonces, Pero bueno, no es mucho Lo, lo, lo que se necesita para funcionar A nivel de presupuesto Y ya si se cuida la herramienta bueno, la herramienta pueden durar mucho tiempo no sé, no sé. O sea que hablamos de Posiblemente ya Uno de los Aún existen algunos, pero uno de los pocos proyectos no asamblearios y autogestionados de aquí Barris, no Nauvarris, ¿no? Se pone fin a una forma de lucha, ¿no? Sí, sí sí. sí, sí, bueno, por un lado se puede decir que el, que el taller es el espacio pero también se puede decir que el taller son las personas que lo hacen y esas personas siguen estando y, y no sé si se pone el fin, va a haber un cambio pero, pero la forma en que funcionamos como asamblea como como mecánico organizado de alguna forma que colectiviza la herramienta, de eso seguirá funcionando Sí, el taller empezó estando en la calle, así que eso no tiene por qué pues, repetirse en algún momento hasta que se encuentre en otro lugar, quizás. Bueno, eso. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, pues a ver, que siga así ¿no? que, y que el taller de bicis continúe y continúe luchando en el barrio y que bueno, pues se pierde un espacio pero la gente continúe. ¿no? Sí, claro. Déu n'hi do, eh, ya heu escoltat esta entrevista, força interessant, hem d'agrair las preguntas a un compañero de la ràdio. Eh, no diré el nom, això sempre és complicat Es poden dir, per si un cas cal ser prudent i no, no dir nom de totes maneres eh, l'agraïment sí que li, li puc fer arribar um, doncs aquesta és l'entrevista el membre molt interessant el membre del taller de viciosos eh, i ara per acabar aquesta notícia eh, us posaré un, un manifest el manifest curt que van realitzar eh, en motiu d'aquesta convocatòria. Uh, endavant. Ens volen fer fora. L'any 2005 començava al barri un projecte d'autoreparació de bicicletes, primer al carrer i després ocupant el solar, que donà vida al taller de viciosos. Un taller obert a tothom, que no funciona amb diners sinó amb pocs materials o personals. Un taller obert a tothom, que no funciona amb diners, sinó amb trocs, materials o personals. Un punt de trobada per les ciclistes que no es volen sometre a la dictadura del cotxe i de l'asfalt. Ara, cinc anys després, ens volen fer fora i destruir l'espai i el que s'ha generat en aquest durant un llarg temps. I nosaltres no volem marxar, ni volem callar. El solar de Joaquim Valls, 137, va estar abandonat durant més de 10 anys i les administracions no van fer res. L'estat penós de l'espai perjudicava el veïnat i les administracions callaven. Finalment, l'any 2004, José Moral i la seva empresa, Ginkoplanet, una de les immobiliàries amb més beneficis en el seu sector, compra el terreny. Ara sí. L'administració s'afanya perquè aquest empresari, sense escrúpols, pugui construir pisos de luxe que ni volem, ni necessitem, ni podem pagar. Ara mateix ens volen fer fora a nosaltres, però sabem que fa temps que s'intenta destruir tot allò que genera espais de llibertat al marge de la societat de consum. A Barcelona tot val molt, i no hi cap res. I Nou Barris n'és un exemple. Fa temps que s'intenta destruir el teixit associatiu que es esmenystea els col·lectius, que no s'escolta les veïnes i estem fartes i enfadades. La ciutat que volen els polítics ofega la gent i la gent necessita obrir escletxes per respirar, escletxes en forma de tallers de bicicletes, de centres socials, d'habitatges dignes, d'orts veïnals. Per això seguirem aquí, en aquest espai o en un altre. Continuarem obrinnes cletxes col·lectiu vicios XS. Dé Dé Unidor, doncs aquest és el manifest que el company també de Ràdio Reseca, sí que li dirré el nom perquè em fi, eh, jo vaig tenir el plaer de treballar amb ell aquí en un programa. I bé, gràcies Pitu perquè has posat veu al manifest de, del taller de viciosos i, i bé, us podeu imaginar eh, com va acabar la cosa. Va arribar la policia i vam fer fora tota la gent que ja hi eren. Doncs no. No va ser així, al final eh, el desnonament, el desallotjament en aquest cas no es va arribar a produir, el taller de viciosos continua allà però la història no acaba eh, perquè l'empresa i bé, eh, diguem-ne que l'ajuntament doncs, no han dit encara la seva darrera paraula, aquesta gent sempre guarda darreres paraules, per si un cas, i caldrà estar a la guaita. Des de Ràdio RSK us continuarem informant. I ara passem a un altre tema. De unidò això ha patat molt. Eh, doncs bé, el que us deia. Passem a un altre tema. Ara venen una sèrie de brioixos petitets, magdalenes, allò per acompanyar al matí, el cafè amb llet del matí. Per on comencem? Doncs comencem per una convocatòria de manifestació que hi ha per demà, diumenge, 20 de març, a dos quarts d'una del migdia. Eh, la convocatòria és ni tiranies ni ocupacions, solidaritat amb els pobles en lluita. Eh, el 1912 48, Palestina. El 2001, Afganistan. El 2003, Iraq I el 2011, Tunísia, Egipte, Líbia, Marroc, Algèria. Um, la convoca aquesta manifestació plataforma Aturem la Guerra. I, com us deia, serà demà diumenge, a 20 de març, a, un quart, no, a dos quarts de dues del migdia, a Ronda de Sant Pere, en Passeig de Gràcia. Eh, ni tiranies ni ocupacions. Un altre brioixet que, que és d'interès és eh, que ahir eh, va arribar, es va estrenar la setena edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Temàtica Social Solo para Cortos. Eh, a l'Ateneu Popular de Nou Barris, els dies 18, 19 i 20 de març, eh, es podrà gaudir de les sessions d'exhibició i de les panoràmiques i participar en l'elecció dels curtmetratges que opten a premi del públic. El programa que ahir divendres ja es va estrenar i, per tant, el d'ahir no, no en faré no menció, però si avui dissabte o demà diumenge us voleu apropar fins a Nou Barris i fer un cop d'ull a l'Ateneu Popular de Nou Barris, eh, podreu veure a partir de les 6 de la tarda, eh, panoràmica Tanger, a, pa, a partir de les 7, sessió-exhibició de ficció 2. A les 2 quarts de nou comencen els documentals, sessió d'exhibició documental 2. A les dos quarts d'11 es repeteix la sessió Exhibició ficció, un altre ator, és el 3, i a partir de les 12 de la nit, sessió Exhibició ficció 4. Eh, em sembla un, un trabalengües, això. Diumenge 20 de març, a, també a l'Ateneu Popular de Nou Barris, a partir de dos quarts de 6 sessió, exhibició, documental 3, a partir de les 7, eh, la ficció número 5, a dos quarts de 9, cerimònia d'entrega de premis i a partir de les 9, cloenda del 7è festival internacional de Solo para Cortos. Per tant, si voleu, fer, voleu treure el cap eh, aquest cap de setmana, doncs allà a la l'Ateneu de Nou Barris, podreu gaudir dels curtmetratges, que són perles que, que de ben segur que... que que val la pena de, de gaudir-ne. També, una altra història, avui a la nit, eh, a la salamandra Mandra, celebrem el darrer aniversari de Ràdio Django, us recordeu? Vam fer uns programes al, al desembre i vam tenir amb nosaltres a Binks, que és, diguem-ne, un dels creadors, un dels impulsors fundadors de, de Ràdio Django. Doncs avui eh, tindrem a la troba Kung Fu per 8 euros a la salamandra. Eh, en col·laboració amb Gats, eh, amb el col·lectiu Gats del Prat de Llobregat. Eh, Dir-vos que, que res, que des de la Fleca felicitem i donem la l'enhorabona pel desè aniversari i esperem que celebreu Radio Xango molts més, molts més. I ara són dos quarts de dotze, eh, trobo a faltar la Sònia. La veritat és això, trobo a faltar la Sònia. Però bé, com tinc veus enregistrades tant de companys de Ràdio RSK com dels entrevistats, doncs diguem-ne que no m'acabo de sentir sol de, del tot. Um, recordeu, a partir de les 12 tindrem a Salva Torres, membre i activista social de Nou Barris, de, de la trobada alternativa de, cinc, de 500 per 20, i uh, fins que no m'ho confirmi ell, no diré el que ha pogut passar aquesta setmana. Um, això és La Fleca, això és Ràdio Resecants, podeu seguir a través del 107.9fM a les zones lliures de Nou Barris, i també a, a dos llocs d'internet radioressecar.wordpress.com que li queden els dies comptats i www.radioressecar.info quin domini més guapo, eh? radioressecar.info jolines això sí que mola fem una petita pausa i reprenem el fi del pa nostre de cada dia pa, pa, pa, pa ¿cuanto pan de hoy? mañana, higa, mañana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 Radio RSK, todos los sábados de 11 a 1, aunque es posible que lo invitamos en otro momento, nos reservamos esa opción, la fleca con Joan Pera, en Radio RSK. ¿Qué necesidad? Sacre el tiempo y A ser ver los carreros ¿Cuánto intentan apretar? Ajo bien necesidad Sacre el tiempo y dinero A ser de los carreros ¿Quieres vestir tantos años? Sin un duro chito bajo Sin un plato de tout, de nous plats pour la président, de notre le banc Uh, Havia d'entrar a la cunya del Pa No de cada dia. Uh, però no, no ha sonat bé no passa res. Me, me... A veure si ara. El pa nostra de cada dia nostra de cada dia. nostra el pa nostra de cada dia. El pa nostra de cada dia. Amb Sonia Moritz i Joan Pere. Avui la Sònia Moritz no hi és, estic jo només fent pa aquí i espero que, que se'm doni bé, uh, estic només de flaquer jo. Doncs bé, eh, aquesta setmana um, hem, hem pogut veure en els centres cívics de i d'altres llocs eh, d'interès una publicació gratuïta que es diu Diguem Prou. Uh, què és això de Diguem Prou? Doncs mira, us, us faré un petit resum tot llegint Eh, la primera plana, la plana número 2 d'aquesta publicació, d'aquest diari que, que es diu és una secció que es diu què, qui, com vull dir que és prou informativa i jo us la llegiré per tots aquells que no, que no la conegueu doncs bé Diguem prou és una crida a la mobilització social contra la retallada de drets i llibertats i per construir una societat justa i diversa. Les primeres accions que impulsem són el manifest Diguem prou contra el racisme i la xenofòbia en defensa de la democràcia. I l'acte polític amb voluntat participativa i mobilitzadora que se celebrarà el 19 de març sota el mateix lema. O sigui, el 19 de març és avui. Eh, bé, continuem i si de cas ara, ara veiem a veure on se celebra aquest acte Polític, amb voluntat participativa i mobilitzadora. Quina és la motivació que hi ha darrere del diguem prou? Eh, doncs bé, sembla ser, tal i com recull aquesta informació, que estem patint un increment de racisme descarat en els àmbits polítics, social i legislatiu que té greus conseqüències pel que fa a la retallada de drets socials i llibertats. I davant d'aquesta situació hem d'unir-nos amb... Eh, per dir prou el discurs excloent i feixista el retrocés en les fites socials, a l'atac al mateix sistema democràtic. Per què ara? Doncs perquè consideren que la situació social actual arriba d un punt límit en el que respecta a vulneració de drets i retell de llibertats, i cal que la societat adopti una actitud activa per aturar-ho. No podem continuar amb el silenci i còmplices si no volem repetir la part més fosca de la història d'Europa. Esperem que no, això esperem que, que la història més fosca no, no la repetim. Hem de construir una alternativa des de la societat. Eh, qui està darrere de tot això? Això és interessant. Qui impulsa el Diguem Prou? Diguem Prou és una iniciativa de SOS Racisme Catalunya que compta amb el suport de les entitats i persones que s'hi han adherit i donen suport a l'acció. Les entitats coconvocants són Amical de Madhausen i altres camps de, de totes les víctimes del nazisme, Associació de Treballadors Paquistanesos, eh, Comissions Obreres de Catalunya, Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Confederació General del Treball de Catalunya, Consell de Joventut de Barcelona, Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Coordinadora d'Associacions Senegaleses, Dones Musulmanes de Catalunya, Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, Federació d'Associacions Latinoamericanes, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona... Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, Fundació La Roda, Fundació Tot Raval, Institut de Drets Humans de Catalunya, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Moviment Laic i Progressista, Unió General de Treballadors de Catalunya, la UGT, Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Eh, Déu-n'hi-do, com veieu, els cu-convocants són força diversos, però bé, han quedat tots dits. Eh, ara us demanareu ostres, aquesta iniciativa del Diguem Prou està força bé, com, com la puc recolzar? Tinc interès en recolzar-la doncs en aquest cas deixeu-me dir-vos que us podeu adherir al manifest i ajudar-nos a recollir adhesions entre els vostres contactes eh, també podeu fer difusió de l'acció entre les persones del vostre entorn us podeu unir al grup d'activistes que està organitzant l'acte òbviament podeu fer una donació econòmica per ajudar-nos a, a assumir els recursos necessaris per per realitzar aquest acte i mobilitzant-vos avui, 19 de març, per demostrar que som moltes les persones que volem viure i estem segurs que podem viure en una societat més justa i diversa. També podeu trobar més informació a www.diguemprou.org eh, Ara sí que seria interessant poder veure eh, quin, quin és l'acte que se celebra avui. Eh... Faré un cop d'ull al diari, que no té gaires pàgines, però està força ben editat. i ha vinyetes molt xules. A veure, sí, aquí. Dissabte 19 de març, és a dir, avui, a partir de dos quarts de cinc fins a les 10 de la nit, a la, al Passeig Jus Companys de Barcelona, allà on està l'Art de Triomf, eh, és on es celebrarà l'acte. El programa d'aquest acte consisteix en el següent. Uh, durant la primera hora i mitja de, de dos quarts de cinc fins a les sis de la tarda hi haurà presentació de l'acte i actuacions infantils amb Ailes, Oriol Canals i Grim Payunes. I a partir de les sis fins a les vuit del vespre està l'acte central amb les intervencions de Samy Nahir, Isabel Clara Simó, Xavier Besalú, Manel Barceló, Mònica Luquetti, Laura Guiteras, Pere Camps i Bela Agosu. Projec també hi haurà projeccions i actuacions musicals de Jacint and The Oriental Groove Pau a la Bajos i West Barna. A partir de les 8 del vespre hi haurà la lectura conjunta del Manifest per les entitats i de dos quarts de vuit fins a les 10 de la nit, cloent de l'acta amb el concert de Sabor de Gràcia, Nine Son o Nou Son i Che Sudaka. Eh, heu de saber que que manquen més intervencions i actuacions pendents de confirmar però Déu-n'hi-do, amb el que he llegit eh, està força tapait aquest, aquesta tarda al passeig Lluís de Companys de Barcelona um, sembla ser que també hi haurà una retransmissió radiofònica però no diré la ràdio perquè no és una ràdio lliure i ja tenen formes de fer publicitat eh, soc així de sectari eh, bé Eh, això referent a la publicació gratuïta diguem prou contra el racisme i la xenofòbia <tots> Això era un làser que indica que ara xerraré d'una altra cosa eh, que els he endreçat Aquest làser fa així I aquest altre fa així M'agrada més aquest altre Aquest el farem servir per separar els brioixos de les magdalenes també del pa nostre de cada dia Aquest aquest... Aquest mes de març eh, s'ha publicat eh, el darrer llibre de Ricard Vinyas, historiador i... i professor de la Universitat de Barcelona. Eh, Ricard Vinyas també ha estat comissari d'exposicions i autor de numerosos llibres i articles. El seu treball de recerca s'ha desenvolupat al voltant de l'articulació cultural i política dels moviments socials europeus, l'anàlisi de la violència política a l'època franquista i les polítiques públiques de gestió de la memòria a Europa i Amèrica. Doncs bé, com us deia, aquest mes de març ha sortit el seu darrer llibre Assalto a la memòria, impunidades y reconciliaciones símbolos i ètiques” asalta la memoria es una crítica contundente y razonada... ...de una serie de hechos, leyes y actitudes... ...que construyen lo que el autor llama... ...el modelo español de impunidad. Mediante leyes como las de amnistía o la de memoria histórica... ...los decretos reparatorios y el rechazo de las peticiones... ...de investigación de los crímenes políticos... ...la administración del Estado español aplica una política... ...de punto final que ha ratificado la impunidad... ...para quienes impusieron la dictadura... ...y los que la gestionaron y se beneficiaron de ella. Ricard Viñes, cuyos trabajos de investigación histórico... ...analizan, entre otras cuestiones, los universos simbólicos... ...los asaltos a las representaciones del pasado... ...y los conflictos desatados en torno a su gestión nacional y global... ...llama la atención sobre temas como, primero... ...la ocultación del recuerdo de la democracia republicana... ...como referente fundacional del Estado de Derecho... Segundo, el mantenimiento del Valle de los Caídos como un parque temático sobre la victoria del crimen político y la incapacidad del Estado para asumir el universo simbólico de la memoria democrática. Tercero, la marginación de la resistencia frente a la dictadura y la negativa a admitir que la democracia fue un bien adquirido coralmente y desde la calle. Y por último, la incautación de la memoria democrática gracias a la creación de un discurso que transformó la reconciliación en ideología del Estado. Hi han idees força xules eh, pel que he pogut llegir del llibre hi han idees força xuls eh, aquí es repeteix molt la idea de, de la democràcia etc eh, hi ha una idea força força contundent un punt a desenvolupar un punt un encoratge que penso que pot ser molt útil que és el referent a a la igualació equitativa entre dos passats, dues lluites diferents. Uh, fa poc, entrevistant Xavier Díez, també professor d'història, en aquest cas de la Ramon Llull, en el tercer capítol del programa de Maiaia, com ja sabreu, eh, explicava que bueno, el llibre de venjança de classe, la, la violència en el bàndol republicà, causes profundes, doncs bé, eh, aquí el, el, el, el company Ricard Vinyes i Xavier Díez ens feia una referència de per què aquesta violència, per què hi havia aquesta venjança de classe, quines seran les raons que van eh, permetre aquest esclat de violència cega, malgrat que, òbviament, si hi han raons darrere no és violència cega, sinó que obeeix aquestes raons. Doncs, per la seva banda, Ricard Viñes fa un, una reflexió força interessant i és que eh, moltes vegades quan es, quan es critica que en tots dos bàndols de la Guerra Civil va haver-hi violència, eh, això suposa una igualació equitativa entre, entre els sublevats i els, i els demòcrates. Ell diu que jutjar que la República va tenir excessos, d'acord, els va tenir, però eh, que en tots els períodes de guerra les democràcies cometen excessos i, per tant, seria un anacronisme oblidar que, que els excessos republicans eren els propis d'un estat de dret democràtic, amb els seus defectes i les seves virtuts, que es va veure abocat a una guerra civil. Eh, llavors hi ha tot això. això. Aquesta reflexió serveix una mica per, per precisament, Eh, situar i restaurar eh, el moment fundacional de la Segona República com a estat de dret entre dues, entre dues dictadures, la de Primo de Rivera i la de Paquito. Eh, eh, llavors, eh, com aquesta idea n'hi ha unes quantes més, és un llibre àgil de llegir perquè són articles i textos no gaire llargs, el pots obrir per on sigui i començar a llegir. També hi ha referències al model de gestió europea, com el de Berlín, o el sud-americà, en el cas de Xile. Ai, s'estan callant, l'estor piazzola. Doncs bé, ara sí, arribem a, a falta de 10 minuts de... De les do a partir de les 12 tindrem a Salva Torres l'entrevistat d'avui a la Fleca de radiodio rececal 107.1 fm eh, També ens podeu escoltar a través de 3ww.ràdiosck.info eh, o de moment també al wordpress a radioreseca puntwordpress.com eh, i per descomptat a partir d'avui o de demà tindreu a la vostra disposició aquest programa en forma de podcast a lafleca.wordpress.com Avui no tenim a la Sònia però es va apropar en el moment que us he anunciat al principi en què podrem escoltar la veu delicada, suau no vull dir femenina però, però sí, delicada i suau de, de la Sònia la, la flaquera d'aquest programa juntament amb qui us parla Joan Pere, d'aquí del barri doncs bé, uh, per a concloure aquesta secció d'avui, d'Alpa Nostra de Cada Dia, us vull parlar de Portugal. Portugal és un país que a mi em desperta records i emocions totes, gairebé totes positives la veritat uh, Portugal és uh, diguem-ne una fita a la meva biografia personal eh, però no us vull parlar d'això no toca avui parlar-vos de la meva vida personal uh, en tot és Portugal què ha passat a Portugal perquè us n'hagi de fer cinc cèntims? Doncs bé, va haver-hi una manifestació a, a Portugal, a Lisboa es van concentrar al voltant de 300.000 joves en contra de, de la precarietat eh, i de les reformes eh, governamentals. Dic joves però, però no no... No, està convocada per joves però no és necessàriament eh, no va ser necessàriament seguida pels joves, la precarietat eh, com ja sabeu és transversal té aquesta virtut, és com el Barça no entén d'edats de, de eh, és totalment transversal no em vull enrotllar gaire, només dir-vos que que hi ha una pàgina, que ara veig que no la tinc jo aquí, a veure si la trobo eh, a vera, mentre la busco pastor Pizzola ja l'he trobada és una pàgina web és un wordpress precisament que es diu Gerrasau enrescada enrescada.wordpress.com S'escriu gera Gerasau enriscada, Gerasau enriscada Gerakao enrascada, tal com sona. Gerakao, amb G de Girona, gerakaoenrascada.wordpress.com eh, És una pàgina web molt ofix, perquè, perquè fa referència, precisament, a aquest moviment, a aquesta protesta de de la, Gera, de la Gerasau Arrasca, eh, que no sé ben bé què vol dir Arrasca, però, però bé... Eh, els portuguesos van decidir convocar a protestar per tota aquesta forma de, de, de, de fer les coses que ha tingut el govern portuguès però que no dista gaire de, de, les que són, de, de, de com està feta aquí les coses a l'estat espanyol i, i en fi. Eh, ells parlant de, de, de, de, una cosa, a si ho sé dir, 500 euristes. Ja no parlem de mil euristes, sinó quinientos euristes, cinc-cents euristes. Eh, també dels aturats, eh, dels esclaus disfressats, dels subcontractats, dels contractats a, a plaç, a obra i servei, dels falsos treballadors independents, dels treballadors intermitents... De, dels treballadors estudiants, dels estudiants, de les mares, dels pares i dels fills de Portugal. Eh, des d'aquí la, la nostra solidaritat amb, amb aquesta causa i, i bé, eh, ficaré un enllaç a, al bloc de la Fleca perquè la lluita de Portugal és la lluita de tots nosaltres. Eh, i, I bé, eh, moltes obrigado per la iniciativa i, i ja està és obvi que aquí qui fa bé la secció internacional és la Sònia Moritz, això m'ha fet molt mal. No hauria d'haver fet aquesta notícia sobre Portugal. En fi, eh, ara sí, eh, farem el làser que hem comentat abans i passarem a, a la sorpresa que ens té de parada avui la, la Sònia Moritz. Amb tots vosaltres, eh, amb totes vosaltres, senyores i senyors, estimades i estimats Ràdio oients, la Sònia Moritz ens envia, ens envia aquest àudio parlant-nos de l'energia nuclear, tan, malauradament tan de boga en aquests dies. Bon dia, al micròfon Sònia Moritz. Avui et trucarem al tema de les centrals nuclears. A Catalunya hi han tres centrals nuclears, Escou-1, Escou-2 i Vandellós-2. Al País Valencià hi ha la central de Cofrens, però en total a Espanya n'hi ha vuit. La central de Garona, la central de Trillo, la central d'Almaràs-1 i Almaràs-2 i eh, la central de Sorita que va ser tancada eh, fa, fa un parell d'anys. La majoria de les centrals um, són creades es van construir els anys 80, excepte la de Garonya, que va estar construïda l'any 71. Sorita la van tancar a causa de l'envelliment i Garonya fa un parell d'anys, doncs uh, Zapatero la va prorrogar. Uh, la central de Vandellòs 1, uh, el 1989 um, va patir un accident terrible, es va cremar i la van tindre que tancar. Um, llegint una mica l'informació uh, uh, aquesta setmana en el Seminari La Directa destaca un, una entrevista a Marcel Cordec, que és un especialista un enginyer en teleconexions especialista en, en temes nuclears i a la pregunta de i les nostres i les nostres país són segures? El Cordec, diu que els reactors de confrents tenen, mate... tenen exactament el mateix disseny que els la central de Fukushima és una central idèntica i per tant té la mateixa seguretat les d'escor i bandallós tenen uns dissenys una mica més eh, moderns però a totes els pot passar exactament això que ha passat a Fukushima si es queden sense electricitat Aquí no hi ha tsunamis ni terratrèmols, però si pel motiu que sigui caissin les torres d'electricitat del voltant i les centrals restessin aïllades i sense subministrament elèctric, la situació seria exactament la mateixa. El sistema de refrigeració deixaria de funcionar, s'escalfaria el nucli i caldria fer aquest mateix procés d'afegir-hi aigua i anar alliberant periòdicament gas radioactiu. Uh, la, tragèria, la tragèria del Japó, d'alguna manera, um, pot significar la, la fi de, de l'energia nuclear. De nuclear. Tot i així, estaria bé tind tindre en compte um, un, un estudi de, fet per Escamotbert, que són un grup ecologista de la Facultat de Biologia de la, U, de la UB, i que diu que... De, dels nous reactors que hi ha a Espanya, Catalunya en té 3 i aquests representen el 40% de la potència instal·lada. On pot pensar que són eh, molt generosos per, tant, per fer tanta electricitat però al el cert és que consumim el 36% de d'energia elèctrica nuclear que es produeix a Espanya, és a dir, tota la que produïm. De fet, el 60% de la producció elèctrica a Catalunya és d'origen nuclear. Contrasta amb la d'origen renovable, solar, eòlica, biomassa i termosolar, que només és el 1,5, sense comptar la hidroelèctrica, és clar. La producció elèctrica depèn de la potència elèctrica instal·lada, però aquesta no és una relació lineal. Les nuclears tenen una producció contínua, però les renovables, inclosa l'elèctrica, no. Les centrals tèrmiques s'utilitzen com a reguladors eh, d'aquestes oscil·lacions. Per tant, les centrals tèrmiques que cremen combustibles fòssils no renovables i que contribueixen a l'escampament global són la clau de volta del sistema energètic català. Així doncs, la potència elèctrica instal·lada a Catalunya de tipus nuclear representa el 27% del total. I això és perquè hi ha una sobredimensionada potència elèctrica de centrals tèrmiques no renovables, en concret 44%, que serveix de sistema amortidor. Les hidroelèctriques tenen el 20,5%. Cal una potència elèctrica més alta en renovables per suplir els moments d'inactivitat. Per, per a tot i així, tan sols representa un 7%. El consum d'energia primària és el conjunt d'energia que utilitzem, sigui en forma d'electricitat, sigui en forma de hidrocarbur, benzina, gas natural, gasoil... El 25% de l'energia primària eh, a Catalunya és d'origen fòssil, el 20% nuclear i només el 1,5% és renovable. I el de l'energia eòlica i solar més representa el 0,2%. Amb aquestes dades arribem a la conclusió que el territori d'Espanya amb més demanda d'energia nuclear és Catalunya. Lògicament també som el territori que més residus nuclears generem. I junt amb això, a Catalunya també és el territori on les centrals nuclears necessiten amb més urgència un indret a colcar els seus residus perquè seran les primeres que arribaran al seu límit de capacitat d'amagatzematge dels seus residus. O sigui, que si s'hagués de, si de fer un cementiri per justícia hauria de ser Catalunya i que qui es quedés amb la llufa. Ara bé, cal fer un cementiri nuclear? Bé, si no es fa i no es vol fer al vestir al llançament de residus radioactius en foses abismals, oceàniques i en atols perduts de, a la Micronèsia, caldrà mantenir tres dipòsits de residus nuclears que hi ha actualment a les tres centrals nuclears que hi ha a Catalunya. El problema és que aquests són indrets provisionals que no, tenen, que no estan dissenyats per allotjar durant mil·lenis aquests residus. Això vol dir que caldria remodelar aquests dipòsits, aquestes piscines, i convertir-los en cementiris nuclears com el que ara volen fer però més petitons un altre problema és que, la... És que ara la gestió d'aquests dipòsits és privada, pertany a la central nuclear Endesa amb... Iberdrola, etc. i que si és falsa mentiri nuclear fora de les centrals la gestió serà pública la solució més alumònica és clausurar les tres centrals i convertir la gestió dels residus en pública però aquí ens trobem que abans de tot, caldria fer un cementiri per poder allotjar tots els residus actuals i els que generessin per la clausura. I és que les tres centrals nuclears amb què els residus... En, en, ens, les centrals nuclears i els residus ens els haurem de menjar amb patata. Això vol dir que, que cal pensar un cementiri nu, nuclear públic si es volen fer les coses bé. La darrera, la darrera qüestió és si s'han de clausurar immediatament les centrals nuclears. I que sí per evitar seguir produint residus i jugant amb foc radioactiu. Però, hem, però estem atrapats per la dependència que tenim. Suplir energia nuclear, tant a curt termini... Tant a curt termini, no, no, només, ho podem fer dues, només ho podem fer de dues maneres. O bé portant electricitat a França, o bé portant encara més eh, combustibles fòssils. La primera opció seríem uns hipòcrates perquè l'electricitat francesa és d'origen nuclear. Si fem la segona, el consum d'energia primària d'origen fòssil serà del 95% a Catalunya. Una vergonya a nivell climàtic i un perill a nivell econòmic. On podria dir que aleshores no hi ha cap altre remei que acceptar les coses tal com són. I no voldria donar aquest missatge perquè acceptar les coses tal com són vol dir que, que hem de seguir provint aquest tipus d'energia seguir augmentant el consum energètic, seguir augmentant la producció de residus seguir esgotant de manera um, guspira el pluton i el petroli de la Terra que no porten lloc més que el col·lapse el missatge que hem de donar és això més ho podem aturar amb un canvi de model no existeixen solucions tècniques les eòliques i solars no ens trauran del forat Només una economia planificada i prioritzada podrà amortir el cop i organitzar un decreixement de la producció de, de materials i energia que possibiliti acabar amb l'energia nuclear, trobar, trobar substituts energètics nets i renovables que permetin la transició postcarboni i així el canvi climàtic i retrobar-se amb la veritable sostenibilitat. El pa nostra de cada dia Alpa nostra de cada dia. El Pa nostra el pa nostra de cada dia. Pa nostra, nostra, nostra de cada dia. Amb Sonia Moritz i Joan Pera sí, no. Doncs bé, ja ha arribat eh, el nostre convidat d'avui en Salva Torres, eh, membre i activista de nou barris, de, de diverses entitats com la trobada alternativa de nou Barris o de 500 per 20 i en, en dos minuts comencem l'entrevista abans però agrair a la Sònia la seva intervenció sobre l'energia nuclear i, i bé a veure si a la propera vegada que obrim el fort de la fleca podem comptar amb ella ja en persona o almenys per, per connexió de l'Skype eh, com us deia una cançoneta i, i tornem ja hem tornat, ja estem aquí a la fleca passen 7 minuts de les 12 um, tenim amb nosaltres a Salva Torres eh, em sembla que és la primera entrevista que concedeixes com a president de l'associació de veïns de, de Porta sí, sí, sí. Doncs bon dia, Salva, gràcies per venir. Home, igualment, per portar-me el programa. Escolta'm, eh, mira, jo tenia una sèrie de preguntes, però aquí no ens acostumem a portar per l'actualitat. Mirem de que cinc coses més atemporals, allò d'interès. Però, però bé, ja que tenim aquí el flamant president de, del meu barri, del que ha estat el meu barri tota la infantesa, Porta, Eh, explica'ns com és el que has decidit fer un pas al davant en aquest sentit i, i, i presidir ah, bé, bueno, doncs perquè bueno, ja feia des de l'última presidència d'una companya que és el Bepita que ara ja està molt malament és molt gran doncs em vaig anar ficant a l'associació i de veïns i tal i bé, bueno, doncs ha hagut bon, un bon moment que la, la pròpia associació per la perquè hi ha gent gran i tot això, doncs vam veure que necessitava un recanvi. I el recanvi no s'ha fet sense cap trauma i bueno, m'ha anat treballant-lo durant mig any. Des de la cosa es va començar a discutir... Eh... Bueno, m'ho van proposar ells, perquè jo, sincerament, ja, ja, tinc, ja, ja tinc moltes coses ficades. Si no vull dir. El que passa és que clar, estava ben clar que si no em ficava jo o alguna altra persona si així, ja era molt difícil fer un recanvi sense que tingués un de, de, de que sigui important no? i bueno, em vaig començar, ho vam començar a treballar després de l'estiu i hem estat mitjan llarg preparant una mica o sigui que no és una cosa decidida en l'últim moment ni res i hem anat, perquè l'idea principal era anar, anar portant gent nova a l'associació la, i tot això, i llavors bueno, doncs, finalment hem preparat una revista que l'hem tret que surt de, de l'assemblea que vam fer aquest dijous passat i perquè feia ja també temps que no, el barri no tenia revista. Bueno, en general, el moviment veïnal ha anat enrere en, des de fa molt temps, tot i que té molta fama el moviment veïnal de nou barris, i tot i així ens està destrossant respecte del que hi havia abans. No per, no per ganes, sinó perquè les noves generacions no han entrat. Bueno, ja hem fet el canvi i ha entrat gent nova, sobretot gent que estava vinculada a la, a la lluita per l'habitatge, del barri perquè veien que era també una oportunitat de, de poder lligar el moment, el, el món veïna, de la lluita veïnal amb el món de, de l'habitatge, que una mica també és el que han fet la gent d'UV de, de Vivienda, perquè UV de Vivienda també ha desaparegut, però una una, bona part de la gent, bueno, una petita part de la gent ha anat també ha propensar el moment veïnal, el qual és positiu l'associació de veïns té al seu local al carrer Estudiants, si no m'equivoco sí, El carrer Estudiants 26, si no m'equivoco <ríe> ah, jo t'ho comento perquè ah, jo quan anava a la universitat vaig fer un estudi, com deia el Porta és al meu barri, vam anar companys de la universitat que no, no eren de Barcelona a, a participar o no, no recordo ben bé a, a què fer però vam estar en una reunió sí que és veritat que el, el record que jo m'emporto és que era gent molt gran mm i, que, i bueno, que... Jo no soc petit. No, però Déu-n'hi-do, déu nhi déu hi, Hi havia gent que tenia ja la seva història yeah. i que es trobava faltar potser això no? una mica de, de regeneració en aquest sentit mm. almenys bueno, efecte, de tenen de... un jovenet universitat que, es, que ens ha fet, que ens, és el que ens munta la revista que també està molt bé i la revista com es diu? En, en... En, el nostre barri ah, i és de Porta? No? Porta al nostre barri porta nostre i molt simple perquè són dos fulls un dinar a tres doblegat amb blanc i negre però bueno, ja, ja n'hi ha prou ja n'hi ha prou per començar Déu-n'hi-do sí. però jo el que et volia comentar és que justament davant del carrer, del local on esteu, està la plaça Sóller mm. i està el centre cívic de Sóller mm. de Porta mm. eh, Teniu pensat d'incidir com a associació de veïns en aquest centre cívic? Potser soli... No, estem a, estem a la gestora el que passa que el centre cívic eh, eh, és de gestió privada perquè el vam el van perdre bueno, anys enrere jo tampoc sou molt perquè hi ha coses que no vull ni me i prefereixo oblidar-me perquè errors n'hi ha molts no? eh, bueno, jo sé que es va perdre i va acabar agafant l'empresa eh, i bueno de totes maneres estem en la gestora eh, el centre Porta Soller té moltes problemes d'infraestructura de fet ara no hi ha aigua o no sé si l'han tornat una altra vegada i l'ajuntament està construint una altra canverdia que és aquella massia que n'hi ha a, a la al centre a la ronda del mig. Uh -huh. I suposem que en un any com a molt estarà ja acabada i després alladarem el centre centrequetan allà. I, I... perdona, la... dius que és gestiona diguem-ne una entitat privada? Sí, ara bueno, no sé els noms, no ho recordo. Però... No, el que, eh, vull dir, per exemple, aquí a Can Basté, que hi ha TASC amb el tema de la gestió ciutadana o cívica, Toni Guida també, sí. l'Ateneu Popular, amb, amb el Bidó. Eh, penseu fer bandera de gestió ciutadana, o com li volguem dir, per, eh, per incidir? Eh, sincerament, és un problema de diners. <laughs> El problema de diners. Si sí, sí, sí, tens els diners per poder adelantar perquè problemes que ens van escanyar tant que, que bueno, no sé si també bueno, fa parla de fa potser set o vuit anys i jo encara no hi era. No sé si eh, es va saber no saber guardar els diners que calia o gastar més sense en donar en compte de que potser hi havia problemes. La qüestió és que va arribar un moment que l'associació entre que entrava l'any nou i es eh, cobrava de l'ajuntament que hi havia una diferència entre 5 o 6 mesos no es podia cobrir perquè hi havia salaris i coses i vam haver de donar-lo a... Recuperar això vol dir adelantar diners no sé exactament com està la història perquè encara no he ficat en totes les històries eh, i... Bueno, no tenim capacitat de poder-ho fer D'acord. Viabilitat econòmica llavors és el principal... Eh, sí, és el principal problema, no serà per ganes eh, o sigui que ara en aquests moments, dic, bueno, vull que la gent que ho porta és una bona gent i tal però continua continuació no una empresa privada i com, a la, com a les bases, bueno... Com les bases, efectivament. Per cert, les bases pel barri, sempre que es menciona les yeah, bases. En fi, és bandera de Ràdio RSK, Santo i Senya. Eh, abans deies que, que déu-n'hi-do, que ja estàs explicat en prou coses. Uf, sí. T'haig de dir que aquí a la fleca hem, hem sentit el teu nom, Salva, diverses vegades. Ah, sí? sí. Eh, sí perquè hem, a més, les entrevistes a, a les famílies, a Pascual. Uh -huh i Manoli, eh, mm. també amb el Gabriel, mm. que han estat amenaçats per, per ordres de d'esnonament. Mm. Uh, si et sembla, ens ensifiquem mm. ens de ple, perquè, Déu-n'hi-do, uh, hi ha moltes coses a fer referència. Eh... Uh, a veure, jo entenc que a les entrevistes, i jo així ho deia, quan, quan sentia que a l'hora d'agrair eh, el suport, eh, ho personalitzaven en tu... Ja ho vaig escoltar, sí, <laughs> vaig escoltar l'entrevista. El, el, el cas és que, clar, jo, jo quan, quan després d'escoltar-la sempre feia referència a que no és que siguis Salvador Torres, que et dediquis a salvar famílies, no. sinó que ja darrere, darrere teu... No, no m'estic guanyant, no, no guanyant la parcerita del cielo. <laughs> No, el que vull dir és que és tota una feina d'una associació, uh, 500 per 20, que, per cert, també hem llegit moltes notes de premsa que feu, precisament en relació als, des als desnonaments o a les a ajudes al, al lloguer. I, bé, m'agradaria precisament que em parlessis de, de com sorgeix aquesta associació i quins objectius té, uh -huh. 500 per 20. Uh... Uh -huh. Bé, bueno, l'any la, 2006, amb aquesta, amb aquí al Centre Sigui de, de Can Basté, es va fer una assemblea i es va constituir l'assemblea per l'habitatge digne de Nou i estem parlant, per tant, de fa 5 anys, i era sobretot gent jove, I, i jo vaig venir també i hi havia també la Pilar, que era de les dones d'aquí de, del Turó. del Turó. Pilar Espunya? La Pilar Espunya, sí. Bé, bueno, la qüestió és que, que bueno, va començar l'assemblea, va continuar, hi havia bastanta gent jove, el que passa, el 2008, doncs, quan la Generalitat va aprovar el, el Pla Nacional d'Habitatge eh, i UB de Vivienda ja començava a caure eh, i perquè no hi ha les manifestacions generalment tan importants, doncs eh, vam començar a abandonar la gent. I jo vaig veure, jo i algun altre més, vam veure que estem parlant de l'Assemblea de l'Habitatge de Nou Barres Digne i van decidir que, bueno, que ara que estava arribant la crisi era el moment en què el tema de l'habitatge hauria de ser més important que mai ja no passaria per tant de ser una, una cosa de denúncia sinó hauria de ser passar a una cosa propositiva d'un canvi important en el tema de l'habitatge aquí a l'estat espanyol i a Barcelona i al barri i doncs, vam intentar vam passar un període bastant dolent del 2008, finals del 2008 fins al 2009-10 que eren pràcticament dos companys o tres i bueno, ens vam començar a apropar al moment veïnal del moviment veïnal no vam tenir gaire bona resposta i, bueno, i vam, el que passa que el 2009 constituïm l'oficina de drets socials de Nou Barris i allà eh, al carrer Orgullós 108 al costat de la metro de Via, via Júlia i allà doncs, entre això i els temes laborals doncs, van començar a venir gens amb problemàtiques el de 500 per 20 comença perquè en una, una assemblea... Bé, bueno, hem fet actes activitats, eh? però el de 500 per 20 en, en qüestió comença per la reivindicació d'un edifici que hi havia a la meva barri, a Porta, que hi havia 15, 15 pisos que s'estan construint eh, i li vam a exigir a l'Ajuntament que fos de lloguer públic eh, assequible. Eh, L'Ajuntament i la fundació que ho construïa, que és una fundació privada eh, que el seu president, perquè diem alguna és el president al mateix temps de d'Unió de Democràtica del Terrassa, Eh, van dir i a l'ajuntament i el Snyor. Antoni Sorolla del patronat van dir que a n'hilar del peluquin que jo es venia i n' haviagué res que fer. Bueno, D'aquí va començar a par vam parlar de que, què farien nosaltres si eh, fossim l'Ajuntament de Nou Barres i van dir "P desmuntar i saltenderete del mercat lliure de l'habitatge que eh, que és el problema gran que tenim en aquest país, que tot l'habitatge ho ha decidit, que es feia amb el, el mercat lliure, i per tant les grans eh, empreses constructores i també els, el capital financer, eh, que, bé, bueno, què farien nosaltres? Ja vam decidir. Nosaltres pues, agafaríem 500 pisos, que més o menys vam calcular els pisos que estaven 8 a nou barres, i els posaríem el 20% de la renda de la gent. Eh? O sigui que la gent pagaria en funció de del que cobrava i no en funció del mercat i de com estaven els preus, perquè a més, és una cosa que passa en molts països d'Europa i si som europeus, som... també hem de ser europeus som bon, no el bon o no menys dolent i d'aquí va sortir la paraula 500 per 20 i amb el tema de l'oficina de drets socials que va començar a aparèixer gent doncs finalment aquest any fins i tot ens hem legalitzat eh, hem convertit en una associació reconeguda i bueno Déu-n'hi-do, déu nhi <risa> Darrerament, precisament, en bueno, relació... Bueno, la de 550 ara el que fa és reivindicar a nivell de Barcelona, perquè ja diu, reivindiquem a nivell de Barcelona, eh, reivindiquem un parc públic d'habitatge de lloguer. Ahà. Uh -huh. uh, ara feies un... esmentaves la relació amb les associacions de veïns. Uh, darrerament, en el darrer desnonament, van poder llegir, com et comentava la nota de premsa publicada sí. al WordPress, que és 500x20.com... Wo... blogspot.com D'acord, blogspot.com Doncs es feia de la darrera audiència al districte que, que les associacions, associacions de veïns diguem-ne que no han fet bandera d'aquesta lluita no. uh, clar, tu ara trobes com presidint una associació de veïns, que m'imagino que sí que fareu empenta en aquesta sí. direcció però la, per què hi ha aquesta fredor de no assumir aquesta, aquesta bueno, el lluita? El, el moviment veïnal va, va ser ha estat absorbit mm. Eh, a nivell de barri i a nivell de Barcelona sobretot a nivell de barri per, per les pistos de protecció oficial de compra eh, eh, eh, eh, perquè això va permetre a la gent i a més vull dir la filosofia aquesta que durant 50, 50 anys s'ha injectat eh, a les capes populars espanyoles que l'habitatge de compra era la meva opció per fer capitalització o per fer recapte de diners Invertir en ladrillo Exacte, i per la seguretat del, del futur i llavors això, amb aquest, amb aquest parany van, van caure també el moment veïnal i com s'han fet totament... No, no dic que el moment veïnal de Nou Barris ha sigut implicat en això, però sí que, sí que és veritat que, que n'ha hagut pues, molt frau en tot això i una, també ho, ho denúncia el moment veïnal de Nou Barris El eh? que passa que entre un pitós i flauta la qüestió és que el tema de la lloguer públic ha passat desapercebut de fet no es construeix lloguer públic menys pisos, alguns pisos per joves que un de 30 metres quadrats i, i això és el que ha resultat de la dramàtica situació que tenim aquí a Espanya no? del fet de que no hi ha sigut una política d'habitatge públic com, una, com altres països d'Europa i llavors bueno, doncs, estem encara amb l'impàs aquest de que per sort, eh, com, com he dit abans el, el nou president de l'associació de veïns de, perdó, el nou president de, de la FAP que també hi ha hagut una crisi important Ve precisament d'UVD Vivienda, d'un moment de, de, de, de Madalenas, de, de la Jardí. casa ocupada de Madalenas, el Jordi Bonet. Jardí Bonet. I, I jo suposo que hi haurà un canvi i d'alguna manera es verran obligats també d'agafar la bandera de, de l'habitatge públic i d'evitar de els desnonaments i tot això, aquí a Nou barris també. Però encara falta una mica de procés d'avançar-ho, tot i que jo sé que hi ha gent que ja ha comença a veure la cosa d'una altra manera. Ho comencem a veure tots d'una altra manera. Sí. Eh, en relació als desnonaments, eh, estem passant una època, això sembla una gripe estacional o ha vingut a, a quedar-s'hi? Perquè darrerament hi ha ordres de desnonament eh, i el Carles de l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris ens feia esmenta que en realitat el desnonament és de darrera fase, que, sí. que en realitat hi ha tota una sèrie de penúries, cartes, amenaces que precedeixen a aquesta darrera fase de, del desnonament uh, jo el que et voldria proposar és que si haguessis de repartir medalles d'or, plata i, i bronze entre els principals responsables d'aquests de, desnonaments aquí els tres al el pòdium dels tres principals responsables ja, qui, ja, qui seria? ja, què? ja és d'on... A veure, jo diria que t'intera la població espanyola bueno, de Barcelona, anem per la Barcelona de Nou Barris sí Dintre de nou i a Barcelona hi ha ja en deu dues manes de població. Aquella que va tenir diners i va poder comprar-se un pis i aquella que no va tenir ni diners ni per comprar-se un pis i aquella gent va viure encara de lloguer. Val? I una part important va ser la gent amb, amb més dificultats econòmiques des de sempre que són els que han viscut amb els pisos de lloguer de, del, del patronat i, de, i tot això i de Dixa i tot això llavors el desnonament la paraula desnonament ve de perquè no pots pagar el lloguer i per tant et foten fora l'amo el, el propietari eh, després estan la, la, la, les execu les execucions execu hipotecàries que són fets d'un problema de no poder pagar la hipoteca amb el, amb el banc per tant estem parlant de dues franges de població diferents des del punt de vista econòmic i llavors eh, però ara no sé com és així les medalles llavors nosaltres llegim perquè hem escrit, hem escrit algun article de de Fons en el tema de, de l'habitatge hi havia un que hi havia un que es deia eh, habitatge en propietat forant negra paradís de banquers, especuladors i propietaris o algua cosins i amb el qual dèiem que hi havia un monopoli absolut en el tema de l'habitatge, de del que havia convertit el dret de l'habitatge en un dret solament per ells. Era un monopoli amb el qual havíem fet un, un lobby, un lobby que igual les estava en la banca, el capital financer, el principal culpable, a continuació les empreses, eh, les empreses eh, immobiliàries i constructores, i, i finalment els, els, els, els, rentis, els, rentis, els rentistes professionals que són els que posen els pisos de lloguer i viuen del, a compte del lloguers i tota aquesta història que també hi ha empreses que es dediquen a tot això. I finalment, per tancar el cercle, perquè són com unes portes eh, de, de tancar-se i lloguer-se que són eh, donant voltes giratòries, uh -huh. entre la política i la corrupció estaven els, els polítics que feien la llei perquè aquesta gent poguessin fer tot el que van fer, de convertir això en un lobby, amb el qual li traien el suc, eh, la sang, al, al, poble, al poble espanyol durant anys i anys. El poble espanyol evidentment ho ha acceptat perquè li deien que era un recurs de, el recurs últim al qual ficar els diners i, i era el futur de, de, de, dels teus estalvis i que la seguretat de tin un pis i tot això. Llavors aquest tots aquests són por les medalles. després també la medalla de bronze seria la medalla de plata que seria la d'O. la de medalla de plata seria per les administracions eh, que han ajudat a que això passés així uh -huh. i i després la medalla de bronça li donaria a la Dixa i a, a l'Incasol perquè ells també segueixen intentant complir per la llei de l'autoritat de la propietat privada inclús amb la gent que no té un ficar-se i fot una patada a la porta amb algun pis que tenen ells de eh, que volen fer complir la llei i per tant l'autoritat de la propietat privada per sobre del dret a la el que diu, a més, ho, ho diu l'article 47 de la Constitució el dret a tenir un habitatge i per tant prefereixen tenir pisos buits i tapiats amb, amb, amb planxes de ferro com hem vist a molts jocs aquí a, a Nou Barris també, abans que eh, eh, ocupar-lo per alguna família que està molt, molt necessitada això es va veure molt clar en l'amenaça de, de d'esnonament de, de la família del Gabriel. Sí. Eh, N'hi ha més aquí al barri. N'hi ha, ha més, però aquest era un exemple del que acabes de dir claríssim. Eh... Era de manual perquè el vam ajudar per una raó molt L'home va venir, va estar dos mesos i pico venint a l'oficina Eh, consultan una bu mualtres nosotros poco a poco van a entra en confianza en bay y ve ahora que la situación realmente no era para que también una otra parte del muy veinal quien sí que digo es que eh, es eh, ayuda de que somos buenistas buenistas y sí, que somos sí, sí. buenos hmm. que, nos, que, nos, que nos estamos ganando la parcelita del cielo eh, porque eso nos la aprovechamos eh, y pues, a gitanos que son aprovechados aquesta, aquesta dita popular que n'hi ha, no? I nosaltres sí. vam, estar, vam estar treballant, perquè més sigui gitano vam estar mirant què feia, que no sé què i, bueno, tenia tot l'home havia, havia mogut salir terra per defensar-se, havia anat fins tot a la sindicata de Greuges la sindicata de Greuges li havia donat la raó, eh, havia, havia acceptat la primera desnonament que se'n i voluntàriament del pis per perquè li donés un pis de protecció, va anar a l'oficina a l'oficina d'habitatge de Nou Barris a l'oficina d'habitatge de Nou Barris li van dir que no li acceptaven la, la la petició d'habitatge d'emergència perquè havia estat ocupant abans un pis i per tant era un càstig que feia l'administració, etc. Etcètera, etcètera, llavors nosaltres vam decidir que en totes aquestes dades tenien més que suficient per i l'advocat ho va, va reflexionar en aquest sentit, amb el recurs que va fer de, de, de vulneració absoluta dels drets humans. A banda, eh, a, a, a la finca on ell estava visquent actualment, on s'havia d'efectuar l'ordre de desnonament, hi havia com 30 pisos més buits. No, a la finca no. A la no? finca n'hi no. ha dos pisos més buits bueno, i, dos... tapiats. I, tapa, i tapiats. I sí. tapiats. O sigui que els pisos buits eh, n'hi ha. ha. I al costat en té, la Dixa té un, té un loft que l'estan venent. Uh -huh. un loft, eh, o sigui, una, una, un, un, un edifici públic que ha quedat un loft i la, no sé si un, anava per pisos anava per una, per una, una tenda però com no la poden vendre l'han convertit en loft i l'estan venent Déu-n'hi-do déu nhi déu um, això en relació a 500x20 um, com, com es relaciona 500x20 amb la trobada alternativa? la alternativa és un producte de, també de finals de 2016 per al qual una sèrie de gent de, de, del barri doncs, vam decidir que, que havíem de constituir alguna mena d'espai de les idees més eh, un espai polític diem nosaltres. No, no és una organització política ni res sinó un punt de trobada de, de, de la gent que pensava que, que les idees de l'esquerra més anticapitalista que creiem que aquest sistema ja no funcionava Eh, doncs tenien que estar expressades de alguna manera al barri i encara que vinguessin de diferents famílies i tot això i això van, així van constituir l'assemblea perdó la, la trobada alternativa de nou barris Al 2006-2007 el 2006-2007 encara la situació del capital a nivell internacional encara estava més o menys bullant és el 2007 quan van començar els primers problemes i eh, el capital eh, als Estats Units i a partir d'aquí s'ha anat desmoronant tots el sistema internacional de relacions i fins i tot el, el, el sistema dir, imperialista dels Estats Units, perquè llavors ja no poden fer absolutament res als països àrabs que estan començant a desmoronar les velles dictadures que havien defensat durant anys per tenir petroli barato i bueno, d'alguna manera han demostrat que és veritat que, que cal nou, un, un nou model social i econòmic ja no parlem del que està passant al Japó i, i, i energètic i bueno, la nostra funció aquí al barrer és una mica aquesta reivindica, aquesta bandera i llavors bueno, lo de, la lluita d'habitatge no té relació directa amb la trobada perquè va néixer una cosa lateral però perquè hem de veure que tant oficina de drets socials com la, com la, la 500 per 20 són podien dir mediacions socials no? de, que lliguen una mica les idees polítiques eh, les reivindicacions polítiques eh, però les idees polítiques són les reivindicacions socials no? D'acord, i la trobada alternativa quines activitats feu on, on, podem anar, on podem participar de les assemblees si és que en feu bueno, aquest, a, aquest, a... Aquest, a, aquest precisament avui a la tarda en fem una a les 5 de la tarda al casal tres voltes rebel allà a la calle Argollós també a 108 que, que també s'ha convertit en el centre, en el bar la quarta eh, també quan van tancar el, el casal de joves de, de prosperitat, doncs a la gent que estava a la quarta, que la, el bar d'allà li se'n dona també el local perquè no ho fèiem servir del tot l'espai aquest ocupat que tenim, que se'l van cedir de fa molt temps. Mm. <laughs> Llavors, uh, això, avui feu una reunió, una assemblea? Sí, avui una reunió, sí. És obert a, a sí, sí, tots sí. els veïns? Sí, sí, venir, sí. I també feu un cop a l'any, em sembla que és com una, una trobada, Una trobada, no?, pròpiament, com sí. diu el nom. Um, quin, quin és el programa que, que té la trobada alternativa? S'assembla a les CUP, en aquest cas, a nivell municipal o...? No, no, no, necessàriament, no necessàriament. El que passa és a nosaltres, la gent que estava per un, model, un canvi de model i, i reivindicat el barri... Evidentment, les reivindicacions del barri eh, sobresurten d'ell i, i arriben a la nivell de xuta a nivell també de, de, de, de l'estructuració del país on vivim tant en Catalunya com a Espanya. No? I d'alguna manera, eh, la reivindicació del dret a autodeterminació eh, del poble català i d'altres pobles de l'estat espanyol estava està dintre del que ha de la, la nostra manera de pensar no? i i bueno, no, solament, no solament també per tant també d'alguna manera entrem dins del, del món de, de l'independentisme eh, to que jo personalment no en considero independentista eh, però sí que hem de considerar eh, fèrvorós defensor dels drets nacionals i a part d'això on també hi ha altres sectors o famílies dir de l'esquerra anticapitalista que també... Sí, no, jo m'explico, eh, t'entenc el que ens acabes de, de dir però jo ho deia més aviat per la vocació municipalista de tenir presència a nivell municipal potser reclamar que el districte, els districtes de Barcelona tinguin decisió directa a l'hora de triar l'alcaldia que no sigui sí. tot allò com, com està muntat ara i en aquest cas la trobada potser tenia aquesta vocació més municipalista jo t'ho comentava per, per ja, ja. aquesta banda ja, ja. No, no en relació a que les CUPs sí que en efecte tenen un projecte nacional la, de, per Catalunya sinó més aviat per la banda d'organització local del teixit associatiu eh... no, bueno, bueno o... nosaltres vam deixar amb el de la CUP perquè jo sé que ara ja no és municipals sí, hi la hi era una candidatura conjunta segurament de diferents organitzacions amb la CUP també, però eh, la idea de quan va sortir la trobada alternativa de Nou barris era un espai obert i independent, per tant és una discussió que haurem de tenir perquè no l'han tingut encara <laughs> vale. eh, i, i llavors el eh, eh, la, la idea de, de reglament al barri i a la ciutat és, en, és important principi, principalment perquè a diferència de les municipals perdó, de les eleccions autonòmiques i de les generals o per exemple les europees amb la qual el tema de l'edit ideològic pues, també té més importància en el tema de les municipals eh, implicar que eh, el, el, el discurs polític ha d'aterrar en, en un llenguatge que entengui la gent i per tant ha d'estar directament lligant les problemàtiques personals de, de, de les famílies i les ciutadans que viuen a cada barri i a la ciutat i a més això també tindria a veure també una mena d'estructuració de, de com volem estructurar la societat perquè clar, ens diuen que ara el poder polític i facte ens diuen que això de les autonomies no serveixen que tot hauria d'estar centralitzat a Madrid nosaltres dium el contrari que la manera més propera de poder controlar el poder és més quan està més a I això... evidentment, evidentment,. i això em falta veure des del punt de vista de la, de la, del, del, de la recaptació dels impostos fiscals que és totalment, és totalment regressiva en aquest país perquè els, els impostos en aquest país a l'estat espanyol es recapten des de Madrid i el Madrid decideix com els reparteix després. En canvi, si tu vas a altres països d'Europa en les quals hi ha hagut revolucions democràtiques i fins i tot capitalistes burgeses, el repartiment és totalment diferent. Comença pel municipi, com per a Egip Alemanya, el 40% dels impostos són recaptats per al municipi, un 30% per al l'any i un altre 30% per estatal. en el qual cadascú compleix la seva funció i negocia amb els altres quina part... Eh, o sigui, per exemple, dir-ho d'una altra manera... Quina part dels de de serveis socials eh, fa l'estat espanyol a Barcelona. Donc li hem de pagar tant per al que fa. No, no donar-li tot, tot i després decideixs quin en regala o que no en regala quin servei ens treu en retalla com ara. Um, Salva, uh, les darreres ara parlaves de les darreres eleccions, en particular les autonòmiques. Uh, tu et vas presentar o, o participaves de, des de baix? Uh, sí, sí. La, la candidatura de l'Ester Vives i sí. això. Um, Parla'ns, o sigui, amb el discurs que ens estàs transmetent, com lliga en presentar-se amb una candidatura pel Parlament autonòmic? No, no dic que sigui incompatible, eh? només mm. quines semblances o, o per què et va treure el, el projecte polític de des de baix? Doncs no, per el seu nom, <ríe> perquè era, bueno, era la, la idea bàsica de l'expressió de, de, de com podem aplegar a tots el sector, a, a, a totes les capes de la població que, que no tenen veu ni voten pràcticament en res, més que cada quatre anys. I a més bueno, això. Total, que la idea bàsica va ser de quina manera fem una mica expressió de l'esquerra anticapitalista eh, l'expressió també de l'esquerra sindical tot, tot això, l'idea bàsica era aquesta i bueno, es van presentar les seleccions autonòmiques i jo vaig, vaig donar al meu, meu vot, ara no podré fer-ho perquè estic de present en una associació de veïns però bueno. Ah, és incompatible? Bueno, jo crec que ha de ser incompatible precisament una, quan, el dia que vaig fer ahir el dijous quan vaig entrar no és que sigui incompatible, no és raonable que sigui així, eh, l'altre dia quan vaig, precisament vaig dir que eh, una de les coses que ha de tenir el moviment veïnal és ser un moviment bassista, vull de base, i per tant, eh, sense consignes polítiques de partit, i, i per tant, eh, no pot haver-hi cap càrrec de, del moviment veïnal que pugui estar fent càrrec polític. Eh, seria incompatible. Per mi seria incompatible. Saps d'algun cas que no sigui així? Que estigui un representant del moviment veïnal afiliat o... Una cosa, una cosa és que estiguis afiliat, l'altra que tinguis un càrrec. O, o, o tenim càrrec? Eh... eh aquí al barri jo sé que jo sé que tot... totes les sessions de vins tenen, tenen vinculacions fil, el, ja. el seu fil, dir, això ningú ho pot negar eh, i, i tots els partits van darrere de cada associació a veure qui tenen l'altra cosa és que els càrrecs escollits eh, no poden tenir a sobre i estaria en contra totalment evidentment, clar ja no se encaras polítics sinó que institucionals. Per exemple, la crisi de la FAP prové precisament de, de que la Eva Fernández es presenta a, a, a latura la com a candidata a la Sindicatura de Grauges de Barcelona de, de, de la ciutat de Barcelona uh -huh. i, van, i la, una, una majoria, majoria de moment veïnal i especialment no ho, va resoldre, ho, ho va criticar fortament perquè no podia intentar fer les dues coses al mateix temps. A veure, passen 40 minuts ja de les 12 eh, per anar tancant temes. Eh, abans has fet una reflexió, has passat una mica de puntetes, no de puntetes, vull dir, dintre del discurs que, que ens estaves explicant, sobre la situació actual del teixit associatiu de Nou Barris. Has fet una crítica en aquest sentit, com que les noves generacions no s'hi estan posant les piles, no... però no estic d'acord. I, tu, i vull que am un raonis. A veure, eh no, no no el teixit associatiu de Nou Barris està passant per un moment de decadència o de feblesa. A veure, no, igual és que me confons no a la manera de dir. No em s'hi refereixo veïnal. Al- exclusivament al moviment veïnal, ah, ah, sí, veïnal. Sí, sí, d'acord? Sí, sí. D'acord. equivocat, equivocat potseri. No, no, no, Al final confons ja. O, o jo jo te'ntes malament. D'acord, això per una banda. Per l'altra, ehm et vull traslladar una pregunta que el company amb qui faig programa eh, m'ha enviat i te la faré ara mateix. És una mica llarga, i eh? fins i tot introducció. Oh, però, però és, és personalitzada. Eh? A veure si, si, ho, si ho faig bé. Diu, eh, l'origen d'algunes de les penúries d'avui en dia es troben en l'essència de la nostra manera de viure demanar ràpidament un crèdit al consum quan ens trobem amb un problema de liquiditat, etc. La majoria dels habitants de l'estat espanyol encara mantenen un deute considerable amb l'entitat bancària amb què l'havien firmat el préstec. Ja hem vist que ha passat amb els bancs, s'ensorren i els rescaten amb diner públic. La crisi financera ha posat de manifest els esports nacionals de l'estat espanyol, l'especulació i el gastar per sobre del que es podia pagar. Tot i així, les irresponsabilitats van ser tant del sector financer com de les moltes famílies que, per un consumisme exacerbat i un excessiu desig d'enriquiment o d'ostentació, es van imputecar per sobre de les seves capacitats i van voler participar de l'especulació immobiliària sense ser gens crítiques amb la situació que estaven vivint. La pregunta és, hem estirat més el braç que a la màniga? Mm. Bueno, jo, jo crec que, bueno, és veritat que diuen, diuen la cultura oficial que hi ha una incultura financera a l'estat espanyol molt gran això és una, és una primera segona eh, el llançament de el, el posar tots els sous al mateix que assistèixi en aquest país és producte d'aquest lobby i per tant perquè no deixaven alternativa a les famílies no, no, no, existeix, no, existeix, no existeix encara una alternativa a l'habitatge que, que puguis comprar al mercat l'habitatge públic és residual i a part de ser residual és de compra també. i per tant amb. La... però a part d'això eh, la pregunta és eh, l'altra possibilitat que és l'habitatge de lloguer eh, jo he viscut la major part de la meva vida com a persona independent de la meva família sempre he viscut de lloguer, viscut de lloguer. la pregunta és pot una persona de 70 anys o de 75 anys viure amb un pis de lloguer sabent que els 5 anys et poden fotre fora perquè aquesta, aquesta és la lau. M'entens? Uh -huh. I aquesta és la lau. Eh, per tant, eh, t'obliguen duna manera o una altra compartir un habitatge i per tant, eh, ficar-te amb la roda de, de, amb la roda. Ara, d'aquí a que que ja s'estirin més la, la bueno, pues, sí, de totes maneres el, el que és ben clar i ara ho estan dient a, a la de la plataforma de per l'hipoteca, entendre el, entendre un, la, el, el redactat d'un crèdit hipotecari eh, quasi, quasi necessitaria ser licenciat amb, amb, amb, amb, advocat, advocat per poder entendre. És natural que les persones no sabien ni on es ficaven. De fet, hi havia molta gent que no sabia que si no podies... Si, si, si es pensaven que si no podies pagar el pis el podies vendre. I tothom ha de donar compte perquè clar, el problema és que quan una persona no pot pagar el pis eh, i l'ha de vendre el problema serà que aquell dia no li passaran bé sinó que li passaran molta gent i per tant estan enganxats i això els banquers ho sabia Clar. perquè sempre hi ha crisis uh -huh. tot i que feia 14 anys que en aquest país no hi ha hagut una crisi econòmica important um, Déu-n'hi-do a veure, uh, en relació al que comentaves abans del 500 per 20 uh, fa poc, al desembre vam entrevistar el Xavier Díez un professor d'història de la Ramon Llull aquí a la Fleca ha tret un llibre que és molt reconable que és Venjança de classe, Raons profundes de la violència revolucionària del 36 al 39 i ella ens comentava ens il·lustrava amb, amb, amb iniciatives que eren la, la vaga de lloguers que la vaga de lloguers consistia no en deixar de pagar el lloguer sinó pagar el que tu consideraves just en relació al que, als teus ingressos això té molt a veure amb el que ens comentaves de 500 pisos per 20%. De... Sí, és una, és una reivindicació històrica del moment eh, veïnal, fins i tot. Clar, jo el que, això ho, ho lligava perquè eh, amb el tema dels centres cívics, els ateneus que hi ha a la ciutat de Barcelona, que, que o bé estan gestionats per empreses privades o, o titularitat municipal... No ens han segrestat un un una part de la nostra història que era precisament eh, Casals, Ateneus, però de ser popular i, i participativa, no, no gestionades per, per entitats privades o, o per l'Ajuntament del moment? És, és així, però... Ens ho han segrestat, evidentment. Eh... Sí, sí, però a més ho han fet molta gràcia perquè, perquè el, la població ho ha acceptat. Vull dir, han, han vingut una, un, un somni que ha durat 50 anys i que ara s'està acabant, que és el somni neoliberal, però així s'està acabant ara. Vull dir, el que vindrà el que ve ara i des de fa dos anys, ja, no només a Espanya sinó a tot el món, és una, va ser una crisi molt profunda que un aspecte més és la crisi energètica que el que està passant a, a, al Japó que, Japó. Dir, no podem estirar com disdur el braç que la màniga energètica no podem, estar, no podem pensar que oh, sistemàticament podem incrementar indefinidament fins a l'infinit la despesa energètica a cada, a cada habitatge a cada, bueno, que entra en contradicció eh, per tant amb el creixement il·limitat del capitalisme el, el planeta és finit i s'acaba uh, ets optimista de cara al futur? No, jo sóc pràctic o, o, no, optimista, sí, obviament soc optimista perquè si no <ríe> sempre m'aixeco de bon humor més quan estic acostumat però eh, jo sóc optimista en tant quan eh, eh, crec que les classes populars i els pobles del món seran capaços de, de superar això, ara en quines condicions depèn una mica de l'organització, perquè pot ser que allò que diuen de la barbàrie capitalista, jo, jo crec que amb això, estem vist que en barbàrie, eh, posa un exemple, eh, pot ser que acabi destrossant el planeta més el que ens imaginàvem. Això les futures generacions i si tu més que jo... O, o, o, ho haurem o, de patir. O, o, sí. o li posem remè o patirem, eh, sí. està clar. Um, Salva, per anar concloent, eh, el 22 de maig, si no m'equivoco, o el 28, hi ha eleccions aquí a municipals? Bé, aquí hi ha, hi ha treus? Eh, sí, ets, no sé quin dia si d'ací no, Ho tinc apuntat per, per a algun lloc Però bé, bueno, si no és el 22 no, Serà el 29 sí. Bé, a, al maig, eleccions municipals Com pinta el panorama? No tinc ni idea, no tinc ni idea. Mm. Bueno, L'únic que sé personalment és que l'altre dia me'n recordo perquè allò que tu de que vam a demanar-li a la regidora del districte eh, que, que l'últim acte que fes de la seva regidoria fos que evitar que la família aquesta fos desnonada en nom del dret a l'habitatge i tot igual i Me recordo que, que ens va dir alguna així com que érem antisistema o no sé què que estàvem manipulats és que ara mateix el, el, el panorama està dividit no? els antisistema i els prosistema bueno, però, sí, jo diria que eh, tots tenen més o menys la, el, els, mateixos, els mateixos remells que continuen sent els mateixos que sí. carreguem els de baix que, amb tot el pes de la crisi um... que de fet li la volta perquè entre el 2007-2008 que havia de donar-li mal a la banca ara la cosa ha canviat totalment han secretat el poder polític, el, el, el financer, ho, ho han secretat tot. Déu-n'hi-do, tu et, et deus d'aixecar amb bon humor pels matins, però... No, amb ràbia. Amb ràbia, Déu-n'hi-do. Déu sí, l'humor se'n transforma en ràbia. Déu-n'hi-do, el, el tema és amb, la, amb les eleccions, eh, no ho barris com a bastió de vots, allò, el, un celler de, de vots socialistes... Ho eh, tenen complicat. Ho tenen complicat, oi? Sí, l'altre dia, el, di, el dimarts passat, van fer, vam fer un, un, una, una mena d'assemblea al meu que no ens va viure amb un últim moment a l'associació de veïns va, va intentar entrar i no ens van deixar entrar. Sí, però eh, qui el, convocava? Els del eh, van ah. fer un acte amb el qual va venir l'alcalde, Jordi hereu i vam intentar, jo no estava perquè estava treballant i vam intentar entrar gent de l'associació i ens van, fotre, ens van fotre fora i, i era un acte del de PCC intern van dir. però nosaltres vam preguntar al, al centre cívic si havien demanat com a PCC, però ens van dir que no, que no l'havien demanat com a PCC que l'havien demanat com a ajuntament i llavors no acabem d'entendre bé què va passar De nhi déu si m'escolta la regidora, la d'Andrés, encara s'enfadarà més amb mi, però bueno... Salutacions fos... a, la, a la senyora Andrés. Um, doncs bé, mm, segurament estarà la cosa entre l'hereu i el Tries. Eh? El, a, a, la cosa ara estarà... a, mi, a mi el que fa més por són el, els discursos xenòfobos, que n'hi ha eh, tan a Siu, eh, com a PP i més a la dreta encara. Això sí que em fa molta por. En Nou Barris, penses que hi ha caldo de cultiu perquè aquests discursos puguin prosperar? Sí, sí, prosperar? La, la, la, la incultura general que domina aquest país, la del toig i tot això, fa que bé, si se'm molesta més un pobre, un, un, un pobre que un ric. Del ric, de fet, com no podem fer res, doncs ens dediquem a putejar el pobre. És el que, la realitat per desgràcia. Molt bé. Ja més a prop. Molt bé. Salva, passen 50 minuts. Vale. Et vull agrair la teva presència i tot el que ens has comentat. Uh, no sé si vols fer esment del de, de, blog de la trobada. De, de... Sí, la troba, la, el blog de la trobada és el eh, tdp barra barra trobada alternativa no eh, i el de el de l'habitatge és 500 per 20 tenim dos blocs, el eh, 500 per 20 blocs.com i després també prouespeculació.org prouespeculació.org sí. Molt bé, doncs Salva, gràcies per venir per compartir amb nosaltres tot això totes les històries en què estàs, en què estàs ficat, vale. molta sort i ens veiem pel barri vale, Gràcies a uh, vosaltres, Ràdio Lliure Oients, doncs això, eh, ens podeu visitar a lafleca.wordpress.com i ens podeu sentir per ràdio rsk.info o ràdio rsk.wordpress.com uh, Jo m'ho he passat molt bé, no, no vull marxar sense dir coses, recordar-vos que avui és el darrer aniversari de de Radio Chango a la Salamandra amb la Trova Confu. Hi ha una manifestació convocada demà per la plataforma Torem la Guerra i alguna cosa més, alguna cosa més que no em vull deixar de fer memòria és el solo para cortos, a l'Ateneu de Nova Risa a partir de les 6 de la tarda. Podeu fica solo para cortos en el al Google i consultar el programa. Ara d'aquí 10 minuts Comença el programa Evació Alternativa de Ràdio RSK amb el company Andreu, eh, que porta els Calèndula, eh, el grup de música. Eh, moltes gràcies i fins la propera vegada cobrim el fort. Que vagi molt, molt bé.